a la relació de temes d'aquest curs que vivim en el darrer molt breu a dir que és un curs de transcripció ja que l'Ètica 2 desapareix, el curs ja no ens ensenyen i no ens ensenyen aquesta estructura l'Ètica 2 l'Ètica passa a ser el nou grau d'un non no, vive no, l'Ucraina no, indipendente, no, no, no, va no. il doncs o eh, se l'inclou, se l'ha d'incloure, no és una gran aportació original, ni menys per així, sistemàtica, eh? la de la recerca, d'una exposició elaborada, o no menys completa, de, de la disorció moral. No, no ho fa, però és humoralista. És un moralista És algú que, en un cert cas, s'aminen, discuteix, polemitza sobre temes morals. I ho fa al llarg de llar Y otra, sí, volera, ¿no? pero era un francés y era un personaje a los que trababan bien historias si imaginadas, con los que hacen relincuentes, con la cual hay una ley soñada, con sistema y tal. Y no me no propasaba en la divulgación de artista, ¿eh? no me metió en el multipartario, pero era de los que... i portat a la presó d'aquell doncs, monomènic, Sartre de Sant no? Sánit, Gené, eh, Críbon i Martí. Eh, té un altre llibre, entre diversos, eh, dedicat a la literatura i murau, per exemple, aquest llibre que vol dir és el que Sartre ha dit al Baudelaire, hasta en las anomalías y en las mínimas anomalías, no en las típicas, eh aunque era raro segui van presentar i enmig activitat moltercutida per la seva experiència de apar dins de França no? en esta sala de Comença a estar de, de moda, Albert Camino, el lesbian, la Juliette Leco, el jazz, la literatura importada dels Estats Units, eh? el, el etc. Comença a estar de moda això, la moda existencialista, la gent d'Astina Mer, la música de jazz, el dia de nocturn, la bohèmia, eh? la, la resistència contra els nazis, i s'ha de fer també la influència d'avant fenomenologia. La fenomenologia, que estudiarem, està instalada a la maña, bona, no? en Europa, per Edmund Husserl. Edmund Husser. va ser un desdoble de cosa de Heidegger. Eh, la cosa i Heidegger, va ser la fenomenologia i Heidegger, ni després ample, la fenomenologia, no té relació ètica. No ens inspira. Heidegger Doncs, aquesta pregunta tan gran que te deus que usava Wittgenstein, la d'aquesta teoria, és nova, una nova de l'existència, paraula clau, si sé. Eh, eh, tesis clau, eh, en aquesta paraula. L'existència precedeix l'essència. L'existència precedeix l'essència. No hi ha valors. tenen no un passador, perquè no tenen sentit. El que no és l'èxit eh? ah, i aquí eh, en una situació eh, amb unes limitacions amb unes possibilitats també però que estan per veure i sempre ens doncs, abocaran altre cas daquestes possibilitats perquè no les haurem completar totes no podem aconseguir tot el que les nostres possibilitats prometen i per tant doncs eh, si estem situats sempre estem en una situació i porta aquest, aquest sentiment i emoció de, de, fracàs, de fracàs. Porta bé oportunitat. Aleshores que anem a oportunitat, si portem no a complir, ens donem d'aquelles causes que queden per complir. I que això que eh, que no podem a complir anem a complir, si ho fem així, doncs que sempre queden frustrats, truncats. Bé, aquest, aquest tipus de pensament, com veieu, l'home està situat sempre, no podem escapar de la nostra situació, per impossibilitats limitades, eh, no tenim essència sinó existència, no, tant, no hi ha ni una essència històrica de l'home, ni una essència biològica, o natural, sinó existència. Per tant, conceptes com eh, persona o... Eh, ha pensado a morir, pues recollit recollir perquè perquè no? temes, el es recordar. Tenen idees, els recordeixen però duna manera primer mitjaria, del mitrania. Exemple això, nata ara és una després eh, eh, amb un enfocament voluntàriament l'adament existencialista, sí? Concientment, amb una certa. No declarament en artista, però molt propera, of an anointing una altra ja, tipologia de manera, no sé, el Miració per Curzer o Kant, porte una filosofia mai tan, una filosofia profunda, no? però amb una gran, en una gran brina contemplativa, això sí. Un cos divin per tant aquesta cosa que per la seva eh? per la qualitat. És un seu superior. És almenys la seva filosofia de forma teatral, eh? i de tràfodes, personatges, o, per personatges eh, i altres personatges hem de llegir i que som de malament. No tant és el que ens ho hi No tant. Amb l'excepció d'aquest moment, que la és més humanisme, que és la transcripció de la conferència, una mica que va tenir at okay. the Sí. és tot allò que és fàctic. L'existència, la realitat, tot allò que existeix, tot allò que és fàctic, les coses que existeixen són l'ància. Té una obesitat, una prioritat a la vida mateixa. Nosaltres som això, com a cos, com a matèria, com el a estrelament fàctic, la nostra situació com és com a socialment, és un ànsit. Però no, nosaltres, els humans, no, no solament som un ànsit, un cost. És un cosa de tela que pocien. consciència, per tant, nada respecta a la qualitat. Ser ehm si ser base, és clar, no és un queixement, La consciència trenca, aquesta unitat, aquesta compatibilitat. De compatibilitat és la sí. És com una esquerda, com una com diria, un no, com una com una pausa, que s'ha clavada de dins d'aquesta cosa de, de, de, de, de, de, de, de compatibilitat al Això és la consciència. Aquí teniu un parès. Un cos són són momentanis, saben, ens sabem i ens nomenan un parès. No és ni Aquest per als autos mateixos, aquest ser és momentani, no són parès, no són coses, és la forma en què la consciència, la consciència de la nostra capacitat fins i tot rosemata, fins i permeteu, això no li ens porta cap a l'emoció de la llibertat. La consciència ens porta cap a l'emoció de la Que som lliures per fer d'aquesta massa, d'aquest en fi, el que volem fer. El que el volem fer. El podem dissimular, no podem negar, no podem afirmar, i que, doncs, hem de reudir el sentit, l'experiència, hem de reudir per existir, etc. O dir una cosa ben diferent.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 tenen aquesta, aquesta funció doncs, minimitzadora, que era en el real, com destruir allò que d'entrada diríem que és compacta, que és inmodificable, que és una cosa en sí. La consciència negra, la llibertat negra, també, no en un sentit per part de part de negativista, dir que no són res, és que no valen res, sinó que la seva funció, la seva executòria existencial és de, doncs, desmentir. La corporeïtat, la, la, la, la finitud absoluta d'allò que podríem dir que caeix en ell mateix i, i que no té possibilitat de, de ser penetrant, de ser discutit, de ser un mútil de controlar i de transversió. La consciència de la llibertat ens permet això. Per exemple, un pot pensar que darrere la, de la reixa la persona, si l'hem detingut, que l'hàgim personal ja està, està desgovernat, un pot pensar que no, no podré sortir mai d'aquí, eh, eh, això no hi ha qui, qui modifiqui, eh, no me'n sortiré, aquí estic guidat, eh, etc. Però la meva consciència, la meva llibertat, em permet de sentir aquesta situació i de dir, home, sí, reconec que sóc un en si, aquests horrors, aquest, aquest, aquest mascle, eh, aquesta persona que està aquí, aquest, aquesta mascle, no? eh, reclossa, a buscar la manera de reivindicar-me o de discutir la meva, la meva situació i pensar que el món no la ens ha lliurat més enllà d'aquestes marques. Això és nillitzar. Això és com mig o destruir del tot aquesta suposada realitat acabada, consumada i modificable de la conversió. Què us ho permès? i el nostre ensí, les nostres aves concretes, pàctiques, però tampoc aquestes dades com i materials, no per a sí. Si, la consciència tenen la realitat, que és capaç de dir això o no, o això ho hem de veure d'una altra manera. No és el mateix que li diuen no, no hi ha feina per tu, i es conforma i diu no, ja, no, que que diuen, això mateix, no hi ha peina per tu, sap que se n'adaran, igualment com l'altre, i que no torna, però dir. ¿Cómo van a poder venir? ¿Cómo van a venir a un encuentro? Insistiré. A este punto veo las cosas en una clariana con una posibilidad de modificación que obviamente és una realitat pol·lenciva. Tens en volta, o tens tu mateix, el vapor, no? o, o les reactivacions, tu en conec tan poc, doncs això ho és trencat per la idea de, home, de la mateixa manera que has aquí, aquí, no ser podrien no ser-hi, si tenia cop. Encara que no fessin, però puc pensar que no hi seria, o que no hi haig de ser. I per tant, la no majoria s'il·lumina sí, la realitat que per una altra, és una realitat hiasi comuna, ja no, una altra manera, si és dona consciència ni d'una, tant una llibertat que que que que que, que com, una, com, una esclà, eh? com un pobolado, eh. No, és... I un situació que es... i modificar-la, no? A partir d'aquestes claus que havia ha de tenir la seva ètica. Aquesta ètica que està resumida en aquesta conferència amb l'esquentialisme, però que està exposada en altres obres, especialment en el teatre. Totes les obres de teatre de la aquesta, tenen aquesta impronta, aquesta exclusivitat eh, ètica. Els personatges, recomeno, a porta tancada, altres obres, a porta tancada, a uh -huh. és la llibertat i que no el podem modificar qui vol modificar la llibertat qui es, es pensa que pot ignorar, deixar de banda que pot elegir i que sempre el elegirà que, si que no decideix, que el rei amb les mans decideix un altre que no hi una altra o que no té por o que ja no té anat etc. Aquesta persona l estat, l estat, l estat, l estat. Això ho dius d'actuar de malaltre això és actuar de malaltre béig una altra situació a fe de que és dues pedides a universitat, en el soci de Sabiera. L'única amistat que ha, una mica Anna M. Diu, que hi ha una altra cristiana histiana com parla de la comunitat de la veritat. Es creu que és una altra infraestructura moral. Això és una altra infraestructura moral i consisteix a pensar que els valors existeixen per a les mateixes, que són com realitats. Nosaltres criem. Nosaltres no criem els valors. Nosaltres els inventem. Cada vegada que actuem, sigui en un sentit o una altra, autenticitat o d'una manera perpanyant, una manera llibertària o cada vegada que coem, fundem valors, creem en valors, fem que nosaltres fiquem en nosaltres. I els estem dient els altres que no ho haguin de cobrar sí. per ells. Perquè els així, perquè nosaltres tenen Cada vegada que coem, nosaltres ens comprometem, no ens, ens comprometem amb el que fem. Perquè ho hem triat en llibertat, sinó que com elegint pels altres. Cada vegada que algú no vegeix, elegeix i ho sap per tots els altres. Estem com incitant, convidant, exultant, no ho diuen aquestes prou de la tarda, que altres facin com nosaltres. Perquè el nostre cua, com que és lliure, si fem una opció, doncs... representa un compromís, un compromís que eh, vincula com la lluita sencera. Com a humà faig això, ho he fet a consciència, és la meva elecció lliure, per tant, sí, jo l'elegeixo, i jo mala gent, ni ni ho al referir-me a la gent, mi hijo. però a la gent, per, tot, per humanitat sense. Per humanitat. Sense I i, i, i pensar que quan algú al regim valors donats, que són preexistents, existent, que no podem estudiar Nosotros, nosotros creemos el context ens evoqui a una determinada eh, decisió, a una determinada decisió, o sigui, la, la resta es diuen, mira, vés per aquí, no vol dir que tu vagis d'anar per on no, es diu la resta que per més situació possible, sí. aquesta situació que tu trobes que hi ha que estan fent la mitja que diuen, mira per aquí, com vosaltres, de la vida comporta una responsabilitat i de ser conscients d'aquestes activitats que som doncs, comporta responsabilitat comporta complicat de l'elegir, de l'elegir en llibertat. Sempre som responsables de per l'elecció, perquè més mal tant, per més individualment que actuem, som responsables de la nostra elecció. Doncs, eh, com que eh, l'elegir responsablement ens doncs comprometem, per tant, que l'elegir de triar les altres noves possibilitats possibilitat i han de ser estimats a totes les altres això es no comporta una no? com aixec amb certes que la mare és certes amb certes que tries que tens una possibilitat que la teva marca que estàs estimat i que a l'opció que es prega la possibilitat que que tens, la possibilitat pues, que vivi perquè és tan mònic, perquè m'ho va dir, perquè el vent espero que funcioni, etcètera, perquè mi, no per la nònia que et diuen, doncs a les avions els societat, que ho fan dir que la probabilitat no posa de la manera que segur que el succee. Amb, amb desesperació 10 esperació no sé va nou si no no podem esperar has de sense esperar no passar més neter tua veig diguem, de precedent, jo la creu no encara que Déu no existeixi. De eh? El que creus m'han d'arribar, de grossi, el que saps, no? El centre, el l l gent, brocic, és el que saps. El que vol creure, el que aquell que creu en Déu, encara que doni, pot suposar, o doni en eh, aquest grau la possibilitat, de que Déu no de Que Déu no existeix. Si, malgrat admetre que Déu no pot existir, tu creus en Déu, i... o no, doncs, de creure, encara que no existeixi, encara que diguin que no existeixi, encara que tu et pensis que la cosa d'existir, o sigui, creix, és un fet al marge de suposar-la, de la resistència. Saps què fa? Pel com, final, si ja no és d'endemar, o -tota de, de... no faci una comparació, una cosa és fer un gen és ètrica. Passar tot Actuar al dret de desesperança. Desesperança és de dir, no nova la nova esperança, el que importa és triar, en què has de triar. No? Si tens els a de parell, has de triar entre dir que sí, que continuïm, o anar a casa. Si tens la mare malalta, has de triar entre sortir a ballar aquella nit o quedar per cuidar la mare aquella nit. Has de triar. Has de triar. I en qualsevol dels dos casos, desesperar la nen. que <coughs> ja no pots esperar d'anar a cuidar la mare, que la mare et digui que és content, que, té contenta, que, té que et quedin segur de, de mig que no cana en la mare que li de mau mor, que serò dos vida i no som nosa bèstia. No, no. O que mos a Navalla i a tenço o que segi, per no majar o i a 65.000 de la cumarella, sinó que a a sola de Navalla interessat Ja, es vols estar d'una es manera molt, molt, molt greu, molt canàrtica, però també molt persuasiva. Aquest missatge de la moral de la situació, és una ètica de la llibertat, doncs s'ha de ser d'una manera molt, molt, molt cognitènic i persuasiva. I fins i tot els el que no som s'acadèmics, dicara directament i és una altra cosa. S'ha notat tot un consumisme polític, que és però creïblement avalat per la crítica. Que parla